«Скажіть!» – несподівано він зупинився, позеркнув на неї зачудовано. «Ви дозволите хоча б радіограмою озватись до вас? Дозволяєте, Інно?» Дівчина відчула, як і в темряві зашарілась, постояла в роздумі, у радісному хвилюванні, нахилилась, мовчала. «Можна сподіватись, Інно?» Сяйнувши поглядом, ствердно кивнула головою. Знову йшли цим лагідним надбережжям, І хотілося, щоб ніколи воно не кінчалося, І щоб море так тихо і гармонійно шуміло, І щоб дюни, джума за джумою, Все м'яко виникали і виникали із темряви, Бо така ж це ніч, Така вона зоряна і тепла, і розлиті в ній тайнощі, і є в ній передвістя чогось прекрасного, що з'являється як натхнення, приходить як найбільше диво в житті. Навіть на цих благодатних землях ще, здається, ніколи не родило так, як цього літа вродило. Пшениці найкращих сортів, аврори та кавкази Стоять між лісосмугами справді, як море золоте. Не виморозило їх взимку, не спалило суховіями навесні, не поклало бурями. Буде великий хліб. Колос? Такого ще тут не бачили і діди. Чередниченко вже сміливо телефонує в район. Вгинатимуться гармани, затопимо хлібом усі елеватори. Центральне кураївське токовище або гарман, як вперто його іменує Чередниченко, лежить чисто підметене, хоча на ньому поки що ні зерни. Знову з машинами прибули на жнива хлопці з військової частини. Не ті, що були торік інші, розтаборилися з радіостанцією біля тих самих ферм. Всі ждуть у готовності жнив'яного старту. Неба ясна блакить. Аж сяє над степами. Ще не затяглась вона курявою на днів і ночей. Всі ждуть, ждуть. І ось він настає цей день. Музикою починається, співом. Вся кураївка висипала в степ На свято першого снопа. Люди вбранні у святкове, Світяться радістю обвітрені Обличчя степовиків, дяждались. Стоять пшениці, засмаглявлені, посхилялись важким колоссям, гарячим духом сонця, духом самого життя віє від них. Дівочий хор у барвистих стрічках, стоїть на дощатім помості, звернувшись лицем до хлібів, співає гімн урожаєві «Хвалу праці людській». Справді, щастя творчості зазнала Інна Ягнич, складаючи для Кураївського хору цю пісню, цю свою думу степам. Ніхто не замовляв, само явилось, само виспівалось, як внутрішня воля душі, її поклик, її апофеоз. Все, що дівчина пережила разом з людьми і передумала на самоті за ці нелегкі місяці, все, чим тривожилася, Чого сподівалась, за один ранок розквітло, Широко і щедро озвалося до людей. «На чумацьких шляхах, на гарячих вітрах Чує Ягнич Оріонець цю думу нову Кураївську, І, мов би, все його власне життя Пропливає перед ним з голодним дитинством І з молодістю, коли ходив у пірей За завданням комінтерну. Із страшним лихоліттям війни, яка не зерно, а чорне горе та смерть розсівала по цих степах. Та ожили вони, знов ожили під мирним надійним небом, і нива дзвонить повним колосом, і красень твій Оріон вже десь там у новий готується рейс. Так скоро вони мають виходити з порту приписки без тебе, хлопці, напівнеба розів'ють вітрила. Мов на яву бачить ягнич, причал заводський і улюблений свій вітрильник, що настроївсь у далекий похід, у відкриті води Атлантики. Такий, здавалось би, невагомий, легкий, мов скрипочка, а як сміливо буде боротись супроти роз'ярілого вітру та хвиль, що, розгойдавшись, Буває цілими горами котять навстріч. Ось уже прямують до Оріона по заводській території хлопці-курсанти з вищої морехідки у своїй завжди красивій формі моряків. Стрічки без казирок маярять на ходу. Обличчя юні і розумні, і задумливі. Ще не бачили штормів, ще не витрясала з них душу стихія. Йдуть гуртиками по двоє, по троє, з валізами в руках, з синтетичними сумочками, той з гітарою на плечі, той із тосиком книжечок під пахвою, що їх навряд чи й буде йому коли там читати. Чистенькі, спокійні, ще не бачили того, що буде, але вже готові все те прийняти з мужністю і відвагою юності. І сам він Ягнич уже ніби входить у свою парусницьку майстерню, кладе на знайомий прискринок свій вірний наперсток гардаман, оглядає цупки сувої парусини, виварені, прокип'ячені в олії, вдихає ніж чим незрівнянний запах смоли, канатів, і аж п'янить його від того запаху, від терпкого соленого духу моря, що для ягнича зараз змішується тут із гарячим солодким духом хлібів. Інна племінниця стоїть поруч нього у білім халатику. Так гарно перетягнутим у талії поясочком виїхала сюди з медлетучкою. Заглиблено слухає, як виконує хор, те, що вона склала до свята. Слухає розлоги цей спіл хлібам безбережним і небу ясному, природі людині, її святій любові до рідної землі. Очі дівчини знову, як і раніше, налилися глибоким світлом. Знов сяють росяно, каро. Комбайнери в комбінезонах вишикувалися вподовж лану біля своїх агрегатів, серйозні, урочисті, поглинуті у спів і задуму. І тільки усмішками зблиснуть тоді, коли руки дівочі беруться надівати їм на шию тугі вінки, із свіжого, запахущого першого колосся. Так сьогодні годиться, Так тут у них ведеться в цей день, На свято першого снопа. Між дорослими комбайнерами Поруч батька всміхається І Петро Штурманець. Коли і йому наділи вінок, Він аж покрутив для жарту Сюди туди головою, Хлоп'ячою шиєю, Хоч і почесно проте колиться. Спів лєтці-лєтці. Ось він гучніше наростає. Дівчата співають самозабутні, як птахи. Ніби й не до тих співають, хто тут зібрався, а до когось далекого у небеса. Із глибини хлібного лану вершник виринає. Важко й впізнати, що то син агрономів старшокласник. Галопом підлітає зі жмутом колосся у випростаній над головою руці, а величальна хору цієї миті ще більше дужчає, сягає найвищих верхів. Хлопець, зіскакуючи з коня, трохи не впав, зачепившись за стремено, шкопиртнувся в найурочистішу мить, але таки не впав, утримався на ногах. Блідий від хвилювання, прожугом кидається до чередниченка голови і вже стоїть перед ним, напружений. Свідомий значливості моменту, Виструнчившись у синіх, незвичних своїх шароварах, Підперезаний червоним широким поясом. Пробу взято. І подає голові жмут колосся. Чередниченко сьогодні теж як на параді, З золотою зіркою на грудях. В усій поважності височить серед людей Його могутня статура степовика. Подвійна в нього сьогодні радість. Тут поле вродило, а десь вендер народився нарешті онук. Розійшлись колоски по руках агрономів, бригадирів, вусатих ветеранів колгоспу. Ось кожен уже виминає неквапом зерно на долоню, прицінливо пробує на зуб, киває до Черениченка. Можна, пора. І хоч більше тут ритуалу. Народного звичаю, бо ті, кому належиться, не раз і вчора, і ще й цього дня вранці, заглядали в колосок, вивіряли, чи добре до спів. Одначе ритуал є ритуал, і всі до нього ставляться з належною серйозністю. Люди притихли. Чередниченко жде оцінки від кожного, кому разом з колоском надається тут право випробу. Збираю всі дозволи в СНІП свого остаточного вирішення – і аж тоді вже гукає з виглядом урочистим. «Люди, хліб дозрів! Жнива починаємо! Кому ж виявимо честь вкосити для першого снопа?» Серйозний погляд його перебігає по людях, по заслужених, найстатечніших, і раптом зупиняється на низькорослій, тужавій постаті Ягнича Оріонця. Може, ось йому доручимо? Нептунові морів? Як ти, Гур'євичу, ще втнеш? Не забув? Люд загуменів з хвалою, жартами-перемовками, залопотів оплесками, а хор під орудою завідувача Палацу культури зустрів цей вибір, новою хвилою співу, і вже подають ягничеві косу, деісторичну, бувалу, з витертим до близку кісям, а нож не під води. Очі Чередниченка світяться до товариша давніх літ підбадьорливо, заохочують, і ягнич, беручись за кіся, відчуває, як все його єство затоплює жаром хвилювання, Бо це ж тобі від рідної кураївки така довіра і честь. З сухим шумом врізалась коса в золоту гущавинь пшениці, і, хоч би знавички, ягнич почуває незграбність своїх рук, відвиклих від хліборобства, та все ж коса чепурно, стеблині лягає колос до колоса. І з кожним порухом, з махом Твоя сила, мов би, міцніє. Чи не сама ця духовита земля Тобі зараз сил додає? Ой, там понад яром Косар жито косить. Добрий косар, добрий, Чується звідусіль, не забув. Он, яким жагликом покоса кладе. А руки в'язальниці Огрядної молодиці, теж убраної по-святковому, вже шурхають поруч, підбираючи листюче колосся дбайливо, мов дитя, і в один скрут легко в'ється перевесло, натиснуто стебла пшениці коліном, скручено вузлом, і ось золотий головатий сніп, туго зв'язаний, красиво усі боки колоссям розкошлений, сторчма стає перед чередниченком як його зреалізована мрія. «Спасибі вам, люди! З першим снопом вітаю вас, трударі!» гукає схвильовано Чередниченко і ще гучніше звертається зі словом команди до комбайнерів. «Жниварі! Гвардійці-механізатори! По агрегатах!» З місця чинду кидаються степові гвардійці, до своїх новісіньких, що заводських нив та колосів на бігу скидають вінки і одразу кожен стає діловим, буденним, швидко підіймається трапом, поспішає до стерна комбайна. Рушили. Перший пішов загінку, за ним погуркотів другий, третій, як у далеку дорогу проваджає Інна задумливим поглядом батька на його узвищі і білоголову постать брата-штурманця. Далі й далі відпливають комбайни у своє хлібне, що аж світиться золотавістю море, і одразу звивається до вкруг агрегатів перша курєва. Поки що перша, димчата, напівпрозора, а завтра вона вже тут стане хмарами, густим потужним вітриллям розгорнеться над цілим степом. Кінчилося свято. Починається довгий, жиловий, багатотрудний будень. Люди роз'їжджаються, помоляріли стрічками дівчата у відкритім кузові машини, збирає свою апаратуру кінохроніка, а в цей час... Шляхом від Кураївки мчить мотоцикліст. Нельчин Сашко підлітає вверхи на чиїйсь чортопхайці, схопившись просто до Ягнича. «Вам радіограма!» Ягнич узяв бланк, потримав якусь мить у руці і, ніби не вірячи, що це йому, передав інні. «Прочитай!» Радіограмою Ягнича запрошували на Оріон, Взяти участь у престижному рейсі. Потім знову будуть місячні ночі, Без літа, коли вже й осінь озведеться, Загоркоче першими штормами. І десь звідти, з розвированої місячної безвісті, як і з глибин Всесвіту, Невідома сила гнатиме і гнатиме Буруни на цей берег де на піщаному пагробі на джумі ледь був ваніє дівоча задумлива постать. Стоїть у мріннім чеканні людина, а море горкоче, грає, як мовилось у піснях, і щось ніби магічне є в цих його вічних неспокоях, в нескінченно лесніючих під місяцем бурунах. І ось о порі коли все надбережжя вже пов'ється з нами, чи слухатиме могутню музику прибою, коли тільки місяць ясно і самотньо горить у небі та хмари розкидані на ньому сріблясто біліють, наповнені світлом, тоді виходять навстріч місячному гуркоту моря двійко білих гусей, овіддіївих чи, може, коршакових, що в день нишкують собі по бур'янах а як тільки ніч? Що їх підіймає і виводить сюди на збезлюдні піски берега? Що вони чатують? Що знаходять вони для себе у цих світлих розворованих ночах? Можливо, якась давня сила інстинкту їх підіймає, віддалений спогад про те, коли вони ще вміли літати? Може вони й зараз у своїх пташиних снах Ще спроможні бачити себе в леті, Відчувати напругу крил. Чи спати їм не дає якраз оця магія ночі З гуркотом моря, З місяцем, З бурунами. Ідуть гуси парою бережком. Пристоять в тім місці, Де вітрильник защух на березі, Ягничів ковчег, Піратська таверна. Людей нема, а ліхтарі горять, підвішені на бортах. Ліхтарі старовинної форми, такі тьмаві світильники, певно зперегли колись тишу портових вулочок середньовічних міст. Ним фарусалка у вечірньому світленні ще більше вражає. Вона мовби вилітає й вилітає з грудей корабля, жива і сміснена пориваючись кудись понад розборханість моря, не знаючи втоми у своїм незрушнім вічнім стремлінні. Буруни й буруни горкочуть там, де влітку тихо мережтіла Овідієва доріжка. Перевальцем поважки йдуть птахи берегом, лишаючи візерунки лопатих слідів на мокрім піску. Буде їх водно вранці. Зрідка перегелгується на ходу, Перемовляються своєю тільки їм зрозумілою мовою. Підійшли, зупинились, дві грудки снігу біліють перед джумою, наче питають, загледівши постать, хто ти? Пристоять, перегелгнуться і знову рушать далі. Якась є сумовита загадковість і водночас якась невикорінна сила. Є в цих їхніх щонічних виходах Із насиджених бур'янищ Під самі брезки та горкоти бурунів Бурунів безконечності Щось їх вабить сюди Когось ніби чатують без сну Слухаючись у розворовані простори Нічного безмежжя А там десь задали човій стений під сліпучим днем У цей час іде Оріон. На всіх вітрилах летить До рідних своїх узбереж. Кінець книги Запис проведено В Республіканському будинку звукозапису та друку Українського товариства сліпих. Київ 1979 рік.